37. A nagy fekete kocsi kisé hirtelen fordult be a mellékutcába. A sofőr nem először járt ezen a tájon, mégis meglepte, hogy az első kátyunál mennyi latyakot zúdított a gyalogjárdára. Visszakapcsolt és méltóság teljes imbálódzása haladt tovább utasaival. Kicsi házak és rendben tartott felásott kertecskék követték egymást. A kora esti szürkületben csak néhol világított egy-egy ablak. Drága a villany, takarékoskodni kell vele. De az öreg, akinek a háza előtt végül is megállt a nagy fekete autó, nem a villanyjal. Azzal nem. Az egész napi kerti munka után alig várta, hogy letelepedhessen Ócska karosszékébe, és a reggel csak átfutott újságot most már alaposan az első betűjétől az utolsóig elolvashassa. Ezt az estét azonban mégsem újságolvasással töltötte. – Végre, végre, egyszer apád is eszedbe jutott, kedves fiam, szeretve tisztelt igazgató uram! – fogadta kicsit dohogva a vendégét kancler. – Ne csufolódjék, apám! – békítette kincses. Nagyon jól tudja, hogy ide egyen, én nem vagyok igazgató, csak a kancler franci fia. Az igaz, állapította meg az öreg, s aztán még gúnyosan hozzátette. Egy évben kétszer. Ha többször nincs időm, mentegetőzött kincses. Apám nyugdíjban van már, jobban ráérne, hogy beutazzék hozzánk. Tudja nagyon jól, hogy bármikor szívesen látjuk. Tudom. Bár én tudnám, hogy engem is szívesen látnak idekin. Nem tudod? Nem veszem észre. Ha jól emlékszem, csillaghegyen jele van annak, ha valakit szívesen látnak. Annak bizony van? Hát akkor engem itt nem látnak szívesen, mert nincs jele. A sértődött öreg arcán nem enyhült-e gunyoros grimasz, amivel a fiát fogadta, de azért kinyitotta a kis szekrény ajtaját, üveget, poharakat vett elő, Stöltött a ritka vendégnek. – No, itt a jele, hogy szívesen fogadlak. – Ez már más? – fogta meg kincses a poharát, és kocintott kanclerrel. – Egészségére, apám! – a mindenit! – sziszent aztán, hogy felhajtotta az italt. – Ez aztán a snapsz! – Tudod, mikor erős a kisüsti? – Hogy öngelegény talál. – Még egyet? – Ahhoz nem vagyok elég erős, nem is azért jöttem. Csak hát jobban esik a beszéd, ha már atyafiságos a hangulat. Mondta derűsen kincses, majd hangot váltva komoran hozzátette. Baj van, apám. No, veled? Hát, ha úgy vesszük velem. Vizsgálat folyik ellenem. Miféle vizsgálat? Annak a bizonyos Berta féle találmánynak az ügyében, amire én állítólag ráültem, de úgy, hogy három évig senki se tudott hozzáférni. Amiről az a bandi gyerek beszélt az újságban? Az az. Hát miért nem csapsz az asztalra? Mert magától tanultam ultizni apám. Az ember csak akkor veri az asztalt, ha kezében van az ulti. És a tiedben nincs? Ebben a pillanatban egy rongyos negyvenem sincs. Attól még nyerhetsz partit. Én egyszer a két makkal indultam, kezdett bele nagy lendülettel kancler, de a fia nem engedte, hogy tovább mesélje az izgalmas kártyacsata történetét. Tudom, apám maga megcsinálta a betlit, de most én rólam van szó, és már elkezdődött a viadal. A miniszter helyettes Szabó bandit bízta meg a vizsgálattal. Elvállalta, csodálkozott kancler. Nem lehetett nem elvállalnia. Ilyen esetekben nincs komaság és sógorság, de még barátság sincs. Hivatalos vizsgálat van. Én mégis azt mondom, fiam, gyalázatos dolog. Örülök, hogy megmondtam Szabóiknak, engem többé nem látnak. Akkor most majd elcsodálkoznak. Miért? Hogy mégis meglátják. Engem? Engem aztán nem? Mi az édesapám? Én nem azt a csapkodásra kértem magát, és már is elszállt a bátorsága. Az nem, de miért kívánnád te tőlem, hogy lássanak engem a Lapály utcában? Mert nem szeretném, ha szabóék azt hinnék, hogy félünk, vagy azt hinnék, hogy megsértődtünk. Az is kár volt, hogy rögtön elszaladt hozzájuk, amikor Bandi nyilatkozata megjelent. Az öreg kancler csak állt és nézte a fiát. Kopott, elnyűjt, kötött kabátja, kitérdelt nadrágja, színehagyott meleg papuca, minden ruhadarabja éles ellentéte volt a szemben álló férfinak. Hát azért jött ide ez az elegáns gyárigazgató, a nagy fekete autóval, sötét kék öltönyében, amely az fehér inget csak azért nem visel, mert ott azért még nem tartunk. Ezért állít előtte ritka látogatásainak egyikén, hogy szemrehányást tegyen neki. Összeszídja az apját, amiért a védelmére kelt amiért összeveszett miatta a legkedvesebb barátjával is. Csak állt az öreg értetlenül, bámult a fiára. Kérem, apám, nagyon kérem, látogassa meg újra őket, kérlelte kincses. Ez már mégis másként hangzott, kérés volt. Nem nagyon értette az öreg, hogy mi célból, de a fia ezt kérte az apjától, az ő fia, aki egy nagy Slám most mégis az ő segítségére szorul, mert bajban van. Az előbb mondta, hogy nagy bajban. Kancler fülében csenget még, ahogy mondta. Apám, nagy bajban vagyok. És mi ilyenkor egy apa kötelessége? Segíteni a fián. Menjek el hozzájuk, próbálta akudozni. Úgy ismered az apádat, mint aki kapható erre? Úgy ismerem. És ha elmegyek, miről beszéljek nekik? Amiről jól esik. De ha szóba hozzák a vizsgálatot, akkor mit mondjak? Csak annyit, hogy Bandi ne gondoljon arra, hogy együtt inaskodtunk. Nem szeretném, ha miattam nem járna el kellő eréllyel. Az öreg kancler már megint nem tudta, mit is gondoljon az egész dologról. – Neked van valami titkos tromfod? – mondta gyanak volna fiának. – Nekem nincs apám. Annyi se, amennyivel egy árva ütést lehetne csinálni. Hát akkor két becsületes ember között kitisztulnak a dolgok, akármilyen sötétnek is látszanak. A város hangos volt a motorok zajától, a villamosok csikorgásától, a kelőn átözöllő tömeg morajától. Irénék iroda folyósójának csendjét azonban semmi sem zavarta, amikor Kátai egy pillanatra megállt az egyik szoba ajtaja előtt. Kicsit gondolkodott, aztán lenyomta a kilincset és belépett az iroda helyiségbe. Ah, szép asszony! – mondta gúnyosan, köszönésejett. – Hogy van, hogy van, szép asszony? Mint a rossz kedvű lenne. – Mit óhajt, Kátai kartárs? – kérdezte hidegen Irén, félretolva maga előtt az iratot, amin dolgozott. Én és az óhajtás, ugyan kérem. Mit óhajt egy alacsonyabb munkakörbe áthelyezett, sorsüldözött dolgozó az Istenek kegyeltjétől? Mondhatnám az igazgató kegyeltjétől. Kátai kérem, csattant fel felháborodottan az asszony, de a férfi nem engedte, hogy folytassa. Kátai kartás, a szabad kérnem. A kartársi titulustól nem fosztott meg az igazgatói határozat, csak a beosztásomtól. Mit keres itt? – Miért nem megy az osztályára? – Osztályomra. Megfeledkezik róla szép asszony, hogy nekem a maga a jó voltából már nincsen osztályom. – Az én jó voltomból. Maga kereste magának a bajt. – Ellenkezőleg. Én egészen mást kerestem. – Kalandot? – Talán még azt se. Csak egy esetet. – gúnyolódott kátai. – A kaland hosszabb távra szól. Az eset csak ennyire. S fölényesen pattintott az ujjával. És maga nekem! Menjen ki a szobámból, de azonnal! Irén hangja remegett a dűtől. Mindjárt! Nyugtatta a férfi fölényesen. Csak végigmondom, amit akarok. Telefonálok! Nyúlt a telefon után Irén. Kinek? A kedves férjének a minisztériumba? Vagy az igazgató úrnak? Aljas! Tette vissza a kagylót az asszony. Valóban nem sok értelme lett volna, hogy akár a férjéhez, akár a feletteséhez védelemért forduljon. Ugyan – Ugyan-ugyan, kicsikém! – lett egyre fölényesebb kátai. – Nem vagyok a kicsikéje. Majd még visszasírja az időt, amikor lehetett volna. – Maga őrült vagy részeg, de semmiképpen nincs az eszénél. Honnan veszi a bátorságot? Nem fél, hogy valakinek mégiscsak elmondom? – Kinek mondanál? Úgy is letagadom. Takarodjék! Azonnal takarodjék innen. Majd csak azután, ha megmondtam magának a véleményemet. Magáról és magukról. Maga kacérkodott velem, s amikor aztán ostoba fejjel léprementem, akkor szépen lebuktatott. Csak védelmet kértem az igazgatónktól, mondta Irén, de maga is érezte, milyen nevetséges dolgot művel, mikor magyarázkodni akar ezelőtt az ember előtt. A lekarmolja a képem, a fejemhez vágja az aktacsomót, folytatta rendületlenül kátai. Vagy szíven szúr a papírvágóllóval, az korrekt védekezés lenne, asszonyhoz méltó. De ez csillagom, maga engem megőrített, aztán szépen kifacsart, mint egy citromot. Ha még egy szót szól, én valóban. Valóban ledöf. Azt maga már nem teszi, maga kis karrierista. Elég magának az, hogy engem kirugatotta a helyemről. Ki tudja, mikor ül majd az íróasztalom mögé az igazgató úr jó voltából, akit. Irén az ajtóhoz ment, lenyomta a kilincset és résnyire kinyitotta. Ha nem megy el, segítségért kiáltok. Kátai csak mosolygott. Mindenki meg lesz lepve, hogy maga folyton segítségért kiált, ha én a maga közelébe kerülök, sziszegte. A harmadik esetben már maga lesz gyanús. Irén behúzta az ajtót, visszament az íróasztala mögé, leült és tehetetlenül várta a folytatást. Nem várt hiába. Még több is van raktáron, fröcsögtek átai. Maga engem elintézett. Azt hittem, valóban a női tisztesség lázította fel annyira, hogy feljelentett. Most már tudom, hogy maguknál ez családi sport. Kérem, kimélyen meg ezektől az aljas rágalmaktól, mondta idegesen Irén, mert már teljesen elvesztette a talajt a lába alól. Mindjárt befejezem, kis türelem, intette le hasonló hangnemben a férfi. Én repültem ugye bár egy emelette fejjebb és egy ranglétrával lejjebb. Most a kedves férje jó voltából kincses igazgató fog repülni. Mit beszél? Honnan veszi? kérdezte meglepetten az asszony. Vannak az embernek a minisztériumban jó barátai. A telefont is feltalálták már, így nem nehéz információhoz jutni Szabó András elvtárs és kedves családjának kisé különös ténykedéseiről. Maga azt hiszi, hogy az én férjem? Nem hiszem. Szent meggyőződésem. Most kitöri a nyakát ennek a kincsesnek, és kineveszteti önmagát igazgatónak. Azt mégis jobban dotálják, mint egy miniszteriális tisztviselőt. Most elég, elég, elég, kiáltotta Irén, és végre eszébe jutott, mit kell tennie. Felugrott az íróasztalától, és Kátai széles ívben megkerülve kirohant a szobából. Már előbesz kellett volna tenned, mondta otthon Bandi, amikor a felesége beszámolt Kátai felháborító viselkedéséről. Bandikám, kérte sírdogálva Irén. Add vissza solt a kincses ügyet. Ne mondja, ne mondhassa senki, hogy ezzel neked célod van. Csak mondják, hisz célom van vele. Bandi! nézett meglepetten Irén a férjére. Persze, nem az a célom, hogy kincsesnek a hajaszála is meggörbüljön. Az a célom, hogy kiderüljön az igazság. És ha az igazság kellemetlen lesz rájuk nézve? Kincses ékre? Mondjuk franci bácsira. Az öreg lenne az első, aki megérteni. Irénkém, te nem ismered ezeket az öreg munkásokat. Nagyon szigorú emberek, a könnyelműséget legkevésbé a saját fajtájuktól tűrik el. De neked mégse volna szabad a vizsgálatot vezetni a legjobb gyerekkori pajtásod ellen, akivel együtt tinaskodtál? Nézd, Irénkém, egyrészt Solti elvtárs a miniszter helyettes ragaszkodik hozzá, hogy a vizsgálatot én vezessem. Másrészt, ha fordítva lenne a helyzet, kincses habozás nélkül levezetni. Ezt nem értem. Persze, hogy nem érted. Nehéz is ez. Nézd, mi egy helyről jöttünk kincsessel, angyalföldről. Aki onnan bejött a városba, aki igazgatói széket kapott, vagy olyan szép tekintélyes íróasztalt, mint az enyém, annak úgy a kötelessége ügyelni, hogy a másik ne hozzon szígyent ránk. Kancler Franci bácsi tiszta inget, ünneplő ruhát húzott magára, sőt, bajuszát is kipödörte mielőtt, elindult a nem mindennapi látogatásra. Legszívesebben gyalog tette volna meg a hosszú utat egyről, hogy minél tovább tartson. Ehhez azonban túl nagy volt a távolság. Ezek az Isten verte járművek pedig, amelyek másnapokon olyan halálos unalommal zötyök utasaikat, most mintha röpítették volna a cél felé. Alig gondolt ki fél tucat öreglegényesen, hegykén odavetett üdvözlést, komoly szívfhez szavakat, amelyekkel beállít majd a legjobb barátjához, már ott is állt a lakásuk előtt. Csöngetésére szabóni nyitott ajtót. Mivel szolgálhatunk kancler úr? Ugyan már, Margitka, hagyják ezt. Már miért hagynánk kanclerúr? Szólalt meg a felesége mögül szabó, aki a vendég érkezésére kijött az előszobába. Te János! fordult most már hozzá Franci, szinte könyörgőn, minden tervezett hegykeségéről megfeledkezve Én nem bánom, ha Jánosnak szólít, kancler úr. én nem kérem ki magamnak a Jánosozást, mint kancler úr a francizást a múltkor Igazán apu, mire jó ez a komédia sietett kancler segítségére Icu aki a konyhában meghallotta az öregek cívódását. Kisietett, és már nyitotta is a szobajtót, hogy elje a vendéget. – Ugye, icuka, ugye csak komédia? – fordult hálás tekintette franci bácsi a lányhoz, miközben a szíves invitálást elfogadva besomfordált a szobába. – Mondom én! – dadogta zavartam. – Komédiát játszik a papa meg a mama. – Hát persze! – hagyta rá készségesen icu. Az anyja azonban, aki az urával együtt utánuk masírozott a szobába, túlzásnak tartotta a lány udvariaskodását. – Icu! – ripakodott rá. – Ne avatkozz te a mi dolgunkba! Kiskorú vagy mi? nem kaptad meg a szavazati jogot se az államtól, se tőlem! – Szóval minek köszönhetjük a becses látogatását, kancler úr? – kérdezte szigorúan Szabó. Franci hiába pödörgette olyan gondola a bajuszát a reggeli készülődéskor, ez a jéghideg hang úgy szíven ütötte, hogy már megint össze-vissza meredezett tőle minden szála. Egyetlen menedéke icu maradt. Köszönöm, kislányom, a pártfogásodat. Rám fér. Pedig én jó szándékkal jöttem, hallom ugyanis, hogy fordulat van ebben a találmányügyben. Meg van egy gondolatom is. Azt mi is sajnáljuk. Mondta most Szabóné enyült ebben. Sajnáljuk, hogy éppen a mi fiunknak kell vizsgálatot folytatni a maga fia ellen. Az én fiamat ez nem sérti, vágta ki büszkén kancler. Nem sérti, lepődött meg Szabóni. Várj csak, mama, intette le a feleségét Szabó. Azt mondott Franci, tért át önkéntelenül a tegezésre, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban van valami gondolatod? Gondolatom, nekem? kérdezte öreges ravaszkodással a kancler, mert érezte, hogy megváltozott a légkör körülötte. Gondolatom? kérdezte újra homlokát ráncolva. No nézd csak, az meg közben nem kirepült a fejemből. Ami kirepült, vissza is repülhet biztatta Szabóni. Csak ugyan, ütött a fejére a vendég. Már megvan. Akkor mondd el, de gyorsan! Parancsolt rá szárazón Szabó, mert átlátott öreg barátja színészkedésén. Ismerte, mint a saját tenyerét. Arra gondoltam, csavarintott egyet most már legényesen a bajuszán kancler, hogy ez a nyavajás, bertaféle szövőgép az egyik vélemény szerint jó, a másik szerint rossz. Meg kéne kérdezni valakit, aki régebben foglalkozott ilyesmivel, hogy mi a helyzet? Aki régebben foglalkozott vele? Jött izgalomba hirtelen szabó. Aki régebben foglalkozott vele. Ő a mindenit, de rátapintottál Franci. Hogy ez nekem eddig nem jutott eszembe? No de ki legyen az, töprengett koncler. Természetesen egy szakember. Mondjuk ki is? Felner? Ő lesz az. Ő, ezt a nevet jegyezd meg, franci. Felner, ha ezt az embert megtaláljuk, akkor szüret. Ezen a napon Szabóéknál még egy esemény történt. Nem volt olyan jelentős talán, mint a kancler francival való kibékülés, Icunak ellenben kitűnő ötletet adott. Halász Feri ugyanis azzal állított be hozzájuk, hogy helyet tudna szerezni Antinak a központi munkásszálláson, ha még aznap tudna vele beszélni. – Gyere, elmegyünk hozzá! – mondta ragyogó arca licu. – Tudom, hol lakik. – én ugyanis nem tudom Anti lakás címét, magyarázta Halász Feri Szabónénak. pedig a munkásszálláson most van egy üres hely, soha azt el nem foglalja még ma, más kapja meg. Miért nem szólt neki az építkezésen? kérdezte gyanakvóan Szabóni. Mert Anti biztosan más építkezésen van, mondta gyorsan icu. Halászferi Halász azonban most is őszinte volt, mint mindig. Nincs más építkezésen. Ott dolgozik a kezem alatt, de. De, ha ott szól neki, akkor nem jöhet el hozzánk a jó hírrel, s nem utazhatnak be Andy a Földről a Bezérédi utcába, mondta Szabóné olyan diadallal, mintha egy körmönfont hazudozást leplezne le. És a lecké dicu Fordult aztán szigorúan a lányához. Már mindennel kész vagyok, a mértant és a biológiát kivéve. A mértant útközben elmagyarázza Feri, aztán hazarohanok, és bevágom a biológiát. – Hazarohansz? – kérdezte fanyarul a fiatalember. Ferikém, oda-vissza legalább másfél óra? – nyugtatta icu. – Most elég egy meg ennyivel. Holnap nagyon nehéz napunk lesz. – Na, most gyere, csókolom! – ezzel magára kapta kabátját, sáját, s mielőtt anyja egy szót szólhatott volna, a Ferit, és kivonszolta az ajtón. – Mit szólsz ehhez a lányhoz, papa? – nyitott be kicsit mérgesen Szabóni a másik szobába, ahol Szabó gondokba merülten kezét háta mögött összekulcsolva lefeljárkált. Töprengései közepette is hallhatta azonban a szomszéd szobában történteket, mert rögtön válaszolt is a feleségének, ha nem is úgy, ahogy azt Szabóni várta. – Időben megjött az esze – mondta elégedetten – siet haza kémiát tanulni. – Biológiát? – javította ki a felesége. – Úgy van, mormogta szórakozottan Szabó. – Biológiát. – Ej, de figyelmetlen vagy! Min gondolkodsz? – Ezen a felneren? – Felner, felner, hm. – Mi az a hm? És ki az a felner? – Van, amit tudok róla, van, amit nem. De alig, ha nem, körülötte van valahol a kutya eltemetve. Szabó bácsi másnap felkereste gyárában Simonyit. Nem túlzottan szíves fogadtatásra talált. Alkalmasabb időpontban is jöhetett volna Szabó szaktárs. Elnézést kérek, Simonyi úr. És mi lenne a kívánsága? Nagyon szerény az én kívánságom, kérem. Tessék nekem megmutatni az 1956-os újítási naplót. 1956? – kérdezte közömbösséget színlelve Simonyi. – 1956. – És mit keres az 56-os újítási naplóban? – Képzelje, egy újítást. – Engedélye van hozzá, hogy áttanulmányozza? – Engedély is kell – kérdezte Szabó, mintha ez a váratlan akadály meglepné. – Kell bizony, ma a szakszervezeti bizottság engedélye kell hozzá, hogy maga, mint a gyáron kívülálló egyén belenézhessen az újítási íratokba. – Szóbeli vagy írásbeli engedély? – kérdezte az öreg ártatlan arccal. – Írásbeli? – Látja, milyen rendes emberek vannak itt az SZB-n? – Rábeszéltek, hogy írásban hozzam el ezt az engedélyt. Ismerik a szabályokat? – mondta csalódottan Simonyi. A régebbi iratokat tartalmazó szekrényhez lépett, s úgy tett, mintha nagy gondot okozna neki az ötvehatos dosszié keresése. Végül mégiscsak kihúzta az iratcsomót a többi közül, odavágta Szabó elé. – Tessék! – Nagyon szépen köszönöm, Simonyi Kartárs. Állákodott Szabó, mintha a legbuzgóbban teljesítették volna a kérését. Azzal nekilátott, látott újjával gyorsan végigpásztázta a névsort. Egyszer csak hirtelen fölkiáltott. Megvan. Mi van meg? A Felner. Felner? Ő hát, Felner ellemér, 5. kerület, Vadász utca 7. Az újítás száma 139 per 56. Június. Tudtam én, kikereshetem ezt az aktát? Tessék, keresse. Úgy se találom, mi? Ki tudja? Ki tudja, ha nem maga? – Igaza van, tudom. Az aktát egy negyed órával ezelőtt lekérette magához kincses igazgató elftárs. Itt van az átvételi elismervény róla. – Kincses igazgató elvtárs? Hm. Hát akkor persze, hogy hiába keresem. Ha ő már elvitte, kedvetlenedett el Szabó. – Kérje tőle, ha nagyon kell magának – ajánlotta kajánul Simonyi. – Nem hiszem, hogy odaadná – legyintet letörten az öreg. Miért is adná oda, nem igaz? Köszönöm a fáradtságot, Simonyi úr! Szédülő fejjel hagyta el a gyárat Szabó bácsi. Lábai botladoztak, tüdeje ziháva szívta be, s fújta ki a levegőt. Fiatal emberként állta a harcot az alávaló Simonyival, de most, hogy végül mégis alul maradt, viharként támadt rá az öregség. A villamos megállónál neki kellett támaszkodnia egy lámpaoszlopnak, hogy kicsit kifújja magát. De a feje tiszta volt, és ebben a fejben egy név, utca és házszám. Felner, elemér, utca hét. Felner, elemér, vadászutca hét. utca hét. Ismételgette magában, hogy el ne felejtse. Igen, van még egy dobása. Szinte a félvárostát kellett villamosoznia. Átszálló helyeken átszorogni, a kocsi kemény padján zögykölődni. Mire az országház környékén rátalálta keresett utcára, rendbe jött valahogyan. A Vadász utca hét házmesternéje a legszívesebb asszony volt a város részben. Arra a kérdésre, hogy ugyebár ez a Vadász utca hét, csak annyit felelt: é van Téve a házszám. Szabó keserűen állapította meg, hogy aznap nem sok szerencséje van az emberekkel. A házszámot már úgy belepte a por, és úgy elpiszkolódott, hogy sohasem tudtam volna elolvasni, magyarázta az asszonynak türelmesen. – Akkor hogy találta meg mégis? – kérdezte a nő kétkedőn, mint akit nem lehet mindenféle gyermekes hazudozással félrevezetni. Az öttől elmentem a kilencig s onnan egyet vissza – tájékoztatta szabú. Nem rossz – állapította meg az asszony. A pokolba kívánt az ilyen leleményes öregeket. Egy embert keresek, aki tudomásom szerint ebben a házban lakik. Felnerelemérnek hívják. Foglalkozása? Hangzott a kihallgatás következő kérdése. Textilgéptechnikus. felnerelemér, őt keresem. Őt aztán keresheti, mondta a nő diadalmasan. Már nem lakik itt? Nem, 56-ba diszidált. Ez biztos? – Mi van ezzel a felnerrel? Ma mindenki őt keresi. – Mindenki? E – reggel egy derék vastag férfi. – Annak is megmondtam, hogy hagyjon békén, az már rég Párizsban van. Irén és a férje hosszas tanácskozás után úgy döntött, hogy az asszony szabadságot vesz ki. Irén kollégája elviselhetetlen magatartása miatt olyan lelki állapotba került, hogy munkája nem sokat ért. Bandi hiába igyekezett megnyugtatni azzal, hogy hamarosan rendeződnek körülötte az ügyek, otthon is csak kátain törte a fejét. Ekkor állított be hozzájuk Laci egy igen meglepő kéréssel. – Igazán nem lehetnél Lacival irénkém? – kérte a feleségét Bandi. – Ha egyszer annyira fontos neki. – Életbevágó – mondta Laci, egyéniségéhez cseppet sem illő romantikus arc kifejezéssel. – Lacikám! – legyintett fáradtan irén. – Amikor az ember szerelmes, akkor minden lépést életbevágóan fontosnak tart. Most olyan rossz lelki állapotban vagyok, hogy lehetetlen lemennem. – Lehetetlen? Tudod, milyen nehéz volt elhoznom Angélát és leültetnem egy espresszóban, hogy beszélgessetek egymással? – Miről beszélgessek Angélával? Rólam? Ezt igazán meg kell tennünk Laciért szívem, sietett az öcse segítségére Bandi. Látod, Irén, a férjed is ezt mondja. A férjem is azt mondja, de nem gondolja meg, hogy én ma nem voltam hivatalban, beteget jelentettem, nem tehetem ki a lábam az utcára, hiszen a presszó itt van a szomszédházban. A beteg látogatónak egészen mindegy, hogy a szomszéd presszóban talál délután ötkor, vagy a Margit szigeten éjfélkor. Mi szükség van erre a beszélgetésre, lacikám? kérdezte hirtelen Bandi. Szeretném, ha valaki egyszer már tisztázná, hogy mi lesz velünk. Tisztázni? Legyintett újra fáradtan Irén. Olyan furcsa ez az asszony. Én nem tudok veled dűlőre jutni. Azért kérem Irént, hogy jöjjön le velem a presszóba, és beszéljen Angélával. Egyik asszony talán jobban megérti a másikat. Lacikám, nem vagyok abban a lelki állapotban. Nem lelki állapot kell ide Irénkém, csak néhány jó szó, hogy lássa, érezze ez az asszony. Itt egy egész család várja és hívja, ne féljen. Mitől fél?- kérdezte Bondi Lacitól, de csak azért, hogy öccse szavai meglágyítsák Irén szívét. Angéla fél tőlem, az élettől, fél valamit eldobni és valami újat kezdeni, pedig a régi rossz. Biztos vagy benne, hogy a régi rossz? kételkedett Irén. Én igen, de az a gyanúm, hogy Angéla nem biztos. Van ebben az asszonyban valami régi módi, a felfogásában. Sokszor az az érzésem anyánk lehetett ilyen szigorú és becsületes. A mama se hagyta volna a papát, még akkor se, ha a papa nem olyan ember volna, mint amilyen. Hát akkor, mit akarsz tőle? Sokszor nem is tudom. A homlokán, ahol a két szemöldöke majdnem összeér, van két kis függőleges ránc. Ez a két ránc Angélának a lelki barométere. Ha mély és sötét, akkor Angélának bánata van, és majdnem mindig mély és sötét. Lacikám, nem hiszem, hogy én el tudom oszlatni a ráncokat Angélát homlokáról. Lehet, de talán tisztázhatnád a hozzám való kapcsolatát. Azt, hogy mit gondol rólam, s hogy mit akar, mi legyen velünk. Ezt neked kellene megkérdezni tőle. Én már sokszor megkérdeztem, és nagyon sokszor kértem választ, de sose kaptam. Lacikám, én nem tudok ilyesmire vállalkozni, ne haragudj. De hát miért nem irén? Nem tudok. Segítenem kéne, érzem, de amilyen ideges vagyok, inkább elrontanék mindent. Laci végül egyedül ment vissza a presszóba, ahol azzal az ürüdgyel hagyta magára Angélát, hogy fontos megbeszélni valója van a bátyjával. Itt vagyok, de egyedül. Bocsássom meg. Mit? Azt, hogy egyedül jöttem. Sajnos a sógornőmet nem tudtam lehozni. Olyan ideges. Hogy harcképtelen? Kivel kellett volna harcolnia? Magával, Angéla. Velem? Miért lett volna az jó? Angéla, én már olyan régen szeretnék magának valamit mondani, aztán megkérdezni, de maga, maga mindig visszahúzódik. Maga olyan, olyan, mint egy, mint egy csiga. Nem? Szeretek visszahúzódni a házamba. Az bizonyos, hogy túlságosan zárkózott. Ezért is szerettem volna megismertetni magát a családom egyik nőtagjával. – Gondolja, hogy ő kicsalogatná a csigát a házából? – kérdezte mosolyogva Angéla. – Nem, nem, ne nevessen ki, irén sok minden tudna mesélni magának rólunk. Maga is bizalmasabb lenne talán egy asszonnyal. Ennek semmi értelme – simította meg Angéla a fiatalember kezét – Mintha ezzel az érintéssel is segítené meggyőzni Laci-t a maga igazáról. A sógornőm nagyon kedves lenne magához. Elhiszem, barátságosan elcsevegne velem, hogy lássa, kiféle, miféle vagyok. Egy asszony, aki rossz házasságban él, aki boldogtalan, mindig gyanús, kedves Laci. Hát ha ő volt az oka a rossz házasságnak, hát ha ő tette magát boldogtalanná. De Angéla, nem! tiltakozott Lassi, és idegességében feldöntötte az asztalon a hamutartót. Nem így van, mondta szinte kiabáva. Lehet, én mégis így érzem, felelte most már Angéla is izgatottan. A sógornője ma nem volt olyan hangulatban, hogy lejöjjön ide. Én pedig tudom magamról, sosem leszek olyan hangulatban, hogy kotorázhassanak a lelkemben. Az asszony sértődöttem felugrott, és elindult a ruhatár felé. Laci gyorsan fizetett és követte. Szabó Bandi egy szóval sem tett szemrehányást Irénnek. Igazat adott felesége érvelésének, hogy idegességében a két asszony közti beszélgetés többet ártott, mint amennyit használt volna Laci ügyének. Meg aztán mostanában egyébként is igyekezett kerülni minden összeütközést a feleségével. Mindkettőjüknek legalább otthon nagy nyugalomra volt szüksége. Irénnek azért, hogy valamennyire összeszedje magát, kiegyensúlyozottabbá váljon, neki pedig ezernyi más munkája mellett, még a nagyon is kényes újítási ügyet kellett tisztázni a kincseséggyárában. Jól esett, hogy apja is segítségére sietett, ő azonban egészen más irányban folytatta vizsgálódását mégpedig olyan eredménnyel, amiről éppen be akart számolni felettesének, mikor Solti titkárnője kérte, hogy sürgősen keresse fel a főnökét. A miniszterhelyettes titkárságán újabb meglepetés fogadta. Kincses igazgató is ott várakozott. Alig üdvözölték egymást, nyílt az ajtó, és Solti mindkettőjüket betessékelte a szobájába. Azért kérettem az elvtársakat, hogy keressenek fel, Mondta bevezetésként, mert kincses elvtárs értesített, hogy a Bertaféle újítási ügyben érdekes új dolog merült fel. Még nem járt le a hét, amit Szabó adtam a vizsgálatra, de nekem is jelentenem kell, miniszterhelyettes elvtárs, vágott gyorsan Bandi Solti szavába, hogy én is jelentős új fordulatra bukkantam. Amint kimondta, már meg is bánta. Solti nem rajongott az e fajta tárgyalási módért. Ezt most rögtön be is bizonyította. Mintha nem is hallotta volna Bandi bejelentését, kincseshez fordult. No, akkor ki akarja kezdeni? Bondi, igyekezett helyrehozni a hibáját. Tessék kincses elvtárs, te vagy a vendég. A gyárigazgató hangsúlyozott szerénységgel elhárította magáról a felajánlott elsőbséget. Nem, nem. Otthon az üzemben én annyit beszélek elsőnek, itt tiéd az elsőség, Bondi. No hát akkor halljuk, Szabó Elftárs! Egyezett bele a miniszterhelyettes. Az új fordulat, amire bukkantam a következő. Bekértem a Textil Technológiai Intézettől a Berta féle szövőgépre kért és adott hivatalos szakvélemény másolatát. A legnagyobb meglepetésemre egészen más tartalmazott, mint az az elutasító hangú, lesújtó vélemény, amelyet mi a találmányról olvastunk. Tessék itt a két szöveg egymás mellett. Solti író asztalára helyezte az iratokat, mindhárman gondosan végigolvasták az anyagokat, a miniszter helyettes az iratok rövid tanulmányozása után kincseshez fordult. Magának mi a véleménye? Semmi kétség, jelentette ki az igazgató. A szakvéleményt meghamisították. Örülök, hogy te is ezt állapítod meg, kincses elvtárs, mondta Bondi elégedetten. Csak a vak nem látja, és mivel a szakvéleményt mi kértük és kaptuk, kötelességem az ismeretlen hamisító ellen feljelentést tenni. Ezzel egy időre az én szerepem azt hiszem véget ért. Én nem hiszem, mert neked sem lesz felesleges feljelentést tenni. No, de ki ellen? kérdezte a miniszter helyettes. Ismeretlen tettes ellen mondta kincses, aki ellopta felner elemérnek a mi gyárunkban még 1956 tavaszán benyújtott újítását, amely hajszára azonos a Berta féle újítással. Mit mondasz? Az igazságot, Bandi, vagy Berta József, vagy valaki más ellopta felner elemér újítását, amelyet még 56-ban nyújtott be. És maga erről nem tudott kincses elvtárs. Én csak 56 után kerültem a gyár élére miniszterhelyettesevtárs. Elképesztő. Hamisítás, lopás. Vajon kinek a keze van benne? töprenged Bondi.